В началото на предаването ви казах, че не е изчислимо дали ще го има или няма да го има. Ще го има редовния парламентарен контрол и точно за това а, си спестих всички теми в предаването, но все пак ви казах, че тук ще имаме един специален гост, директора на Френския институт, защото искам да го попитам, как стана така, че за Франция е важна фигурата на първия демократично избран български президент Желю Желев. Желю Желев, 10 ноември и Франция. От дисиденството към демокрацията, Европа и споделяната франкофония. Така е озаглавена конференцията, която ще се случи в понеделник, точно на 10 ноември. В зала Славейков на Френския институт от 14 часа, а сега в аванс ще говорим за нея и в студиото на Хоризон Добъд. Добър ден на нашия специален гост Люк Леви. Добър ден, бонжур. Тук е и Здрава Стоева от института, която ще ни съдейства за превода в ефир. Започваме господин Леви. Гледайки сега към ситуацията в Европа, войната в Украина, засилените геополитически напрежения и възхода на популизма. Какво означава за Франция и за Европейския съюз, че една малка държава като България е имала лидер като Желев който преминава от дисидентството към а, това да стане президента, първият демократично избран български президент. Много ви благодаря за вашата покана. Много ви благодаря за вашия vъпрос, въпрос, въпрос, въпрос, който въпрос, въпрос, въпрос, което, според мен е основен. Днес се намираме в, в ситуация, която е доста притеснителна. Един притеснителен геополитически контекст. Войната агресивната война на uh, Русия към, към Украина. Et dans ce et pour espoir, si je В този контекст да е да и, и за да не загубим надежда, е важно да си спомним за нашите и, светлини. Ето защо е изключително важно Jelio, да отдадем uh, почит на Jelio, тази Jelio, важна Jelio, Jelio, фигура, Желю Желев, как както ви казахте, дисидент философ, който е първият демократично избран български президент, Фигур, тази, тази, фигура, тази а, Той прави връзка с, с всички тези фигури, penso, а, Хавел, с... като, като вацлав Хавел и, и с, с Европейския съюз. съюз. И за това е важно да го организираме uh, именно в Френския институт, желев France, защото Желев-Желев има много силна връзка с Франция, френски език и франкофоният. Франция сама се сблъсква с въпроси за демокрацията, гражданското участие, мултикултурализма. Какво може да се научи от източно Европейския опит, който често остава извън фокуса на Европейския съюз. Има важни неща, които Централна Европа, Източна Европа, можем Alors, да научим от тях. За да се върнем на фигурата на Жерожелев, euh, трябва да подчертаем това, което казваше Валц в силата на властта. Имате един много красив празник тук в България, който аз много обичам. Това е празника на будителите, който празнуваме през ноември месец. Това не е... Е празника на хората на власт. Това са хората от обществото, учители, интелектуалци, преводачи, артисти, всички тези хора, които ни осветляват. И когато имате хора като личности, като Желю Желев, които правят тези връзки между етика, отговорността, връзката между обществото и политиката, ние имаме една Изключителна, изключителна повод. И тези хора са, са ключови за да разберем какво сме ние, европейците, уест, от запад към изток. Кажете малко повече за програмата и как всъщност ще бъде разгледано наследството на Желю Желев, а, и на 10 ноември през този дисидентски прочит. Alors, le Програмата на конференцията ще обедини дипломати, философи политически личности, гулеми свидетели на епохата от Франция и България, сред които бих искал да цитирам имена, това са едни изключителни хора. Жан Мюзители, който е бил дипломатически съветник на Франсуа Митеран, който е организирал в бълна резиденция на бълна резиденция Прочутата, просу, прочутата закуска с Франсуа Митеран на 19 януаря 1989 г., Тих, знакова, на която Желю Желев да. е присъствал. Нека за нашите слушатели знакова. да припомня, че да. това беше знакова закуска, от която всъщност а, тръгна идеята за сериозна промяна в а, а, така, структурите на властта в България. Euh, Няколко години след това, през 1994 г., организира държавното посещение на Франсуа Митеран в София, Gilles последвана от именно тогава важна визита на Желио Желев във Франция. Nos français, за да, е да продължим е с нашите ще... участници от Франция. Е, една фигура, uh, която е позната, дипломат. Това е Ив Манвил, дипломат. Той е страхотен, защото той е голям свидетел на тези години. Passage, en fait, uh, преминаването от дисидентство към властта, към от новите отговорности. Са са, той, той, ще, той, ще бъ, той ще бъде тук и ще разкаже именно от френска гледна точка, от гледна точка на Френското посолство, Et, на тази е е е по работа. И за да завърша с тази френска гледна точка, <просив> е uh, uh, искам също да спомена Мишел Чанино, философ, главен редактор на списание Философия. Магазин, qui a écrit livres, който euh, е написал no, различни Putin, книги, една от които е в главата на Владимир Путин, в главата на Марин Лепен който има uh, uh, огромен интерес към книгата на Желю Желев фашизмът. Една много важна книга предхожаща, не само защото той сравнява фашизма с комунизма, но именно той в тази книга les разказва това, което e би могло да се случи. Новите възможности, това, което може да се случи пред тоталитарните uh, режими. И са че Нов водреде И това именно Мишел Лечанинов ще uh, разкаже в своята лекция по време на, на конференцията. Je... И така завършвам с френските участници. Между другото, това, което казахте за Мишел Елчанинов. За а, книгите в главата на Путин, в главата на Люпен, а, ме води към нещо, което буквално преди 20 минути коментирахме с българския политолог Деян Кюранов, който каза. Айде да не се занимаваме с това какво е в главата на Делян Певски. обаче въпросът какво е в главата на, а, на политическите фигури е важен, защото от а, техните а, фантазми или от начина им за разбиране на света, след това има последици. Тези последици са последици върху всеки един от нас, от обществото. Така че, наистина, това е интересно съвпадение на темата, в главата на политиците. Какво има в главата? За да продължа в тази метафора, в главата на хората. Това, което е изключително, когато говорим за Желя Желев, именно в неговия ум има огромна свобода. И още повече в тъмните години, в годините на тоталитаризъм, то остава този свободен човек. И именно на тази личност, ние отдаваме почет. Сега, интересно ми е да попитам, а, Франция е водеща сила, разбира се, в франкофонията, а, има огромен интерес към това да разширява културния си обхват, да влияе чрез език и култура, а, как България чрез институции като Френския институт и чрез личности като Желев се вписва в франкофонската общност. Виждате ли някакви нови възможности в това отношение? Франкофонията е euh, винаги il постоянно в движение, винаги има нови възможности. Et... Говорим за ситуация в момента и именно в франкофонията има много силно послание. Това са посланията на хуманизма. Хуманизма минава през културите и през езиците. Наскоро философ, член на Академия Барбара Касан, Sur е написал едно е, много la интересно uh, произведение. La des новият език de nous, uh, на тоталитарните личности uh, около нас, които създават нови думи за да измъчват, за да деформират реалността, de за да ни отдалечават от истината. Ето е Именно връщането към езика е ключово. Именно езиковите пространства, като езиковото пространство на франкофонията, имат... Именно имат какво да кажат в тяхното многообразие, за да могат да разкажат реалността. А също реалност това във Франция често се обсъждат теми като френският модел, централното място на френския език, културата на републиката. Има ли обаче някакви промени в това отношение, защото виждаме, че все повече французи и френски институции проговарят примерно на английски, на италиански, включително в образователната система. Предлагат се дисциплини на английски язик в наистина прословутата с високото си качество френска образователна система. В тази област еволюират. Това констатация не е само на Франция, но on и на всякъде по света. Gens, Много повече хора facilité, по света говорят on a, on английски. On за улеснение използваме английски език. Не de, je смятам, че това е притеснително. Света се променя, идеица се променят. Именно този език улеснение нещата, защо не. Паралелно с това, за да продължа très своята линия, много е важно за всеки от нас да uh, познава собствения си език тук в България. Е да се спасява и да се грижим за красотата на български език В франководското пространство е изключително важно красотата и богатството на френски език защото френски язик не е само... Е езика на Франция, но на много chacun, държави. Chacun, фасон, Всеки ки по, своя по своя начин и се и изразява на френски по, по своя и, начин. И, и, и, и да, го, да го уважава и да го развива по, по собствен начин. Именно Та трябва да разберем тази комбинация. Английския, който е лесен начин за комуникиране. За... Нашите вър, идентичности по движение, към езиците, към, езицини, към, кончиле, към които ние сме привързани, както е, вие казахте, казвам го още веднъж, красивия български език и в София и, е, и, и френският език. Впрочем, това ме кара а, да се замисля наистина за а, франкофонията и като пространство, което дава възможност на националните езици да съществуват и да се съществуват и между другото да споделя едно, много, една много голяма и много приятна изненада. Това, че вие разбирате моите въпроси зададени на български, не сме ги договаряли или изговаряли предварително. Вече, вече разбирате български, нали? Да, много разбирам български. Разбирам вашите въпроси, както Но, виждате. Отговарям много бързо. За мен е голямо удоволствие. Когато говорим за Желю Желев философът, тоа било много привърза към епохата на просвещението. По времето на просвещението европейските народи имат разбирането да говорят по много лесен начин. Това е разбирането между народите без да се знаят точно техните езици. Когато говорим за комуникацията между Централна и Европа, ще ви разкажа за една сцена, на коя съм присъствил. Сцена в Нови Сад. Две личности на различна възраст. Един човек говореше на унгарски, а другия до него говореше на сръбски и всеки говореше на собствения си език. И те се разбираха и смятам, че това е изключително може да се комуникира без да се говорят перфектно voilà, съответните que... езици. Вие говорите също френски и разбирате. И това отражение на нашите умове. В последните години наблюдаваме много активна роля на Френския институт не само а, в изкуството, но и в теми като екология, гражданско общество, образование. Как решавате кои каузи да подкрепите? Абсолютно имате право да ми задете този въпрос, то е основен. Имаме среща в момента за коп в Белем в Бразилия. Зимай ги под внимание съвременната ситуация к климатоскептиците, че всичко е наред, но всъщност нищо не е наред. Възможно, не е този е есенциал, чъкън, на нива, да Основно е за всеки от нас на нашето ниво да предприема мерки както може. Френски институт е в тази посока. Минулата година организирах една програма, която се казва е Екообщина с представители на различни общини в България, с различни представители на общини в Франция. Именно за суменат идеи какво може да се направи по въпросите за климата редовно uh, uh, организираме конференции на тези теми. Мисля за една конференция, която беше много важна за употребата uh, на водите, за, sujet, uh, за, uh, за uh, опазването uh, на водите, всички дискуссии, които водиме на високо ниво в Френски институт за опазването на водите и на реките, на океаните. И ако президента Джелли беше сред нас, тези теми чакът да до сърцето му и той ще е да ги популяризира. Впрочем, водата, водите, безводието и наводненията парадоксално се оказаха наистина в центъра на най-горещите политически сюжети в България също така. Последен въпрос, господин Люк Леви, в време в което ние виждаме, че изкуството става инструмент за идеологически идентичностни дебати, един въпрос, който стои зад всяка европейска криза. Може ли културата да обединяват там, където политиката, особено а популизма в политиката разделя. Разделя хората, разделя общностите. Да, точно така. Много харесвам вашия въпрос. Това ми позволява да разкажа една среща, която имахме наскоро, преди два-три дни, около фигурата на една бължитата фигура на Кристо. Съправим Кристо в Франция. Фигура мандиала. Световна фигура. И я надава, что, даже если он не было неправильно говорили Un engagement Дори той да не е имал нарочно да говори Tout своят политически ангажимент, цялото му творчество говори sur, за една uh, изключителност de ce qui est, uh, эфемер, за важността на това всичко, което е ефемерно, est de le figer, именно за да откажеш фиксираното, Uh, основополагането идентичността, uh, uh, която е трайна. И че всички неща всъщност са един преход и са мост. Като помня в който той опакова. Точно така този мост. А пък на финала на предаването, ако не започне парламентарен контрол, ще стане дума и за упакования Райхстаг. Благодаря ви, люклеви, здрава стоева за превода, благодаря за този ясен отговор на въпроса. Въпрос, който стои зад всяка европейска книга. Да криза. Да, културата може да обединява там, където политиката разделя. На 10 ноември Желю Желе в фокуса на една мащабна конференция в Френския културен институт в София. Благодарим и много за поканата.